بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وعلاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين الجمعين وبعد ده قانوني أساسي ده درسانه بسلسله كي منغو تاسه تقريباً ودير سمي ماده ترى رسيده لهو نور ومادو كي هم منغو تاسه اغو ندير بحث نكوش بكم كي شرعي مخالفتونا نشت مه وتسب با اغمغ دو بان له غنی بحث کو ماکس ور سره کو چې په کوم کې د شریعت سره مخالفت دی او د درس ته شروع نه مخ یا د ماده د سیړل نه مخ کې تاسو خدمت کې زعاده دی وړي مقدمه په حساب نه ار او رز یو چو خبره تاسو خدمت کې ارس کوم نن دی وړي مقدمه په حساب نه تاسو خدمت کې دا خبره ارس کوم چې اسلامی ندهی که د دی قوانینو دیر خطرناک تاثیر ده دی دی, دی وضعی قوانینو یو شریعت دی دی اللہ را لوری یو قوانین دی که انسانان نزور کرد کم تا چه وضعی قوانینو آید د دی, دی وضعی قوانینو بیخی خطرناک تاثیر دی تر کوم وقتا پورې چې مسلمانان شریعت بانده چلی دل مسلمانان هم عزتمن و هم دولتمن و هم اخبالواک و اختیار در لو هم آزاد و هم سرلواړي وو هم خپل لغکار درلودل همي فتوحات درلودل هم کافرانو کافرانو ورنه پویره کې وو خو د کله نه چې مسلمانانو شریعت ته تحاکم پری او وزعي قوانين منل دي د نظامونو د دي وسنې حکومتونو په شکل کې یا د استعمار د تسلوت لاندې په هغه وختو کې یا ترغه ورسته شریعت ته تحاکم نه دا کوي او د دي ژوند د وز توانانینو په چاو کار کې تن ده نو مسلمانان سره دیدي چې یو میلیارد او شپ سو میلیون ته د دوی شمیر وورېده خو بیا هم هر چیې دوی زنل دي هر چېر د ذل دي هر چیې په ملکوونه کې جګړی دي هر چرې اقتصاد کم زوره دی هر چې دوی زندانو اووربانندېډک دي دوی محکوم دي هرچ یاد د فرانساانو د تتصا لاند دي یا د انګزانو د تسلند یا د اسپانانو د سلوت لاندې یا د مریکایانو د تسلوت لاند دي. یا د روسانو د سلوت لاندې دي یا د چېنایانو د تسلوت لاندې دي د مختلفو کوفارو د تسلوت لاندې دي لاولې ځکه چې د دو دژون نه براکات پورته شوي د دوی دژون مهممت پورته شوي د دوی دژ دژون نهغ معنووي قوت پورته شوي ده چې د شریت لهوج نه دوی تهاصل وه شریت دوی بدو ته نه پرېښودله. شریعت په دوي کې عدالت راوستي شریعت په ټولنه کې ظلم ته خاتمه ورکوي شریعت په ټولنه کې سود نه پرېخوي شریعت په ټولنه کې احتکار نه پرېخوي شریعت په ټولنه کې اخلاقي فساد نه پرېخوي نو ټولنه په خپل قوی پاتې کېدله چې وخت ته ټولنه به قوی و نو بیا به کوفارو نه په ویرکيو چې ځوانان به قوی و نو بیا به jihad کولای شو ازادي به ساتلای شو چه به قوی و اقوی با کانون از پاره لیش ول، اقتصاد که شو ول، اقوی با زمکی عباده ولیش ول، وقتی چه قوانین د منګه پردیش ول، دقو پردوی قوانینو د مسلمانان و جواند، پا اقو میارونو او اقو اصولو بانده، آیار که چه کم ده کافرانو خپل، کافران چه خپل چنگو وسیدل، او ی خپل ځان د چه غور اگنل، اما غ ډول ی په اخلاقی معدان کې د کارو د جدیت په میدان کې نه بلکې اواض په اخلاقی معدان کې اما غ اخلاق مسلمانان تم صاد که ډولو د مسلمانانو ژند هم برابر کو او د کار او د عمل او د نظام او د سیاست په مجال کې بیا مسلمانانوته قوانین داسې ووز اکره چې اغو کې د صیدلو یا د اغو پریت سره مسلمانان کمزوری شي ځکه که دوی وختل چوم مسلمانان د پوز او د پولیس او د زور او د د ټوپک لار نه تسخير کی نو بیا خو په کار ورته دا وشدوی هر کوربان بنه وسپایو دري هر کور ته پولیس و دري په هر کلی کې وتا نه جوړه کی اه هر چیرې د دوی خپل خلک موجود وي تر څو مسلمانان د تل دی پاره د فشار لاندې وساتي د تل دی پاره اه ت ری بانې د وررو د توپکه لاره وسااتی چې چغه دو ی غړی او دا دوی د پااره نه ممکنه چې هر کور ته دو تا د دوی شپی ودر هر کلی ته د طانه جوړه کې په هر لاره باې د دوی خپل خلک درري په شپه په اووراز پرناه په تیاره په یواازې حالت په اجتماعی حالت په دی حالاتو ک د مسلمانان دوی د خپل ساار لاندې وسااتې د خو د دو ممکن نه نو بیاسه چل وک چې ونه ملکوونه دوی ونیول هلته د غو ور بدل چې قوانور بدلکرل او بیا دهم سره اعلان وکاو چې څوک د دغو قوانینو مخالفت کوي دیغه به سزا یا مرګ وي یا به زندان وي یا به جرمانې ورکول وي یا به تبعید وي یا به نور قسمه په سم سزاګانی وي نو بیا خلق چې یو خواته او کتل چې قوانین دی حکومت لخوا نه اور مقرر شول او بل خلونه به الته هم مقرر شوي خلق په خپل خود به ځان په هغه شکل باندې آیا آر زندگی په اغا ترتیب بانده جو رکلا چه انگریز گختلا یا روسی گختلا یا فرنسوی گختلا یا چینایی گختلا لکب شرخی ترکستان که چی خپلې په امر ترتیب بنظام برابر کړل ولی برابرک ځکه چې د حکومت د قهر نه وریدل د حکومت د زندان نه د حکومت د مؤاخذه نه د حکومت د واده سره له د وجلو نه د حکومت د جرمانې نه وریدل اماغه چې ترې وخت په مسلمانانو د ويري په حالت کې د غړ قوانین قوانين منل او ځان ورته تسلیما و نو بیا د وخت په تیرېدل باندې مسلمانان د دې حالاتو سره عادت شول چې عادت شول به همدغه پردي قوانین خپل وګنل او دغه پردې قوانینو په مطابق خپل ژوندۍ حیار کړ د ټولنیز ژوندۍ و کغه د شخصي ژوندۍ و کغه د اقتصادي ژوندۍ و کغه د سیاسي ژوندۍ و کغه د اخلاقي ژوندۍ و کغه د عسکري ژوندۍ و داغه دوی مختلف قسم دي ژوندۍ نور اړهونه دی ټول به د امو قوانینو مطابق خيار کړل چې کفار ورته جوړ کړي نو بیا کفار پرته دي نه چې پولیس دی ولري دلته پرته دي, دي, دي نه چې فوز دی ولري پرته دي, دي. دي, دي نه چې مستقيمه څاره نه دي دا ټول نه یټو ولې په هغه طریقه باندې روانه کړي چې څنګه دوی وختلی نو ځکه نن ګورو چې یو میلیارډ او شپږ سو میلیون مسلمانان په نړۍ ژوند کوي دا ټول محکوم دي دا ټول مظلوم دي که دوی اقتصاد ده هم دی بلچه پواک که کده که دوی تعلیم تربیه د هم دی بلچه عللوری د و دی بلچه هداف پکن غفته دي که دوی فوزونه ده هم دی بلچه په صفک ولار دي دی بلچه دی پار جنگی گی که دوی بانکونه و مالی مؤسسی هم په سودی سسٹرم باندې چلی د دی بلچه په خدمت که دی که دوی اقتصاد ده که زراد ده که زیر زمین مالونه دی یا دی یا سر زمین دی دا طول دی بلچه پا خدمت که دی, دی بل چا دی کمپانوی لاره نه پرای استلیکی گی، تنظیمی گی مسلمانان پی او دول فقر کې پ ډول محرویت کې په ی ډول استاب کې په یډول وره کې پ یوډول محکوومیت کې ژوند کوي سره د دی چزمک خپله ده سره د دی چې کورونه خپل دي خوژوند دی په تنااممه ده او هر لحظه د حکومت د نظام او د انګریز او د روسی و د چېناوي د دی کافر دییو بل چایرره په زیهنبانې ممسته ده ولی ځکه دا, دا نظامونه دی یو چاتاباب شوي دی اوغ شي څوک مطبوع نه ته دي اغه د دین निजामونو سره محاسبه کوي دا ولوس ولا دغه دولنه تیارې دا ولوس ولا په دا ډول طریقہ باندې نه آیاره نبه دا تپل شوی निजामونه شدل ته دي ته مجبور یې د مغ خپل او قایا نو د مغو خلقو چې غاچا دیره وسته لیدو نظام کې دلته زاف ځای کلی دي निजामونه او پاره لیدي دی اغه دي خوخه مطابق وي د مسلمانان انشاءالله وی او هغه څه دي ژوند ور برابر دی یو بلغلفهممی غلط دی م سامانانو په منځ کې موجود وي هغه ده چې کله کله ځینې دولتونه اولتتون وای د من تحاکم تاکم ال الله شته ده من خو شریت تدبی قوون د شریت تبدبی دو ی واې په اعلی قوانینو کېي د کرن مربوط قوان مثلا طلاق د لعان د ریضا ده یا د ته ورته نو چې څومره مسائل دی دی کرن مربوط مسائل په خوی شر قوان شته یا مثلا ای چې منګ خو حدود تطبیق او با غد لاسونه پریکو د اعلان لاس پرفو محسن ځانی رجم کو او غیر محسن په درو باندې وه احساس د منګ کو اپدی باندې بیا دوی لري چې منګ شریعت تطبیق کړی او تحاکم الی الله یا تحاکم الی شریعت الله دا منګ راوسته لیدي دا یو فهمي ده ځکه شریعت او د اسلام د دین د تر ډیر ډیر شامل دی د ډیر پراخ دی د ژوند ټول اړخونه که کم نظام د ژوند په ټول ارخونه کې شریعت تطبیق نکي او په جزئی ډول باندې په زینو ساحو کې تطبیقوي او په نورو کې بیا نه نو هغه نظام اسلامي کې دی نشي هغه اسلامی نظام نشي ویل کې دی مثلا کې یو نظام یو حکومت پایلی قوانین کې طلاق او رضا او نکاح بیا د نفقه او بیا کې شریعت تطبیقی او په اقتصاد کې بیا غا نظام تطبیقی یا په ټولنه کې بیا غا سوسیالیزم تطبیقی یا په اخلاق کې بیا غا لیبرالیزم یا سیاست کې بیا غا دیموکراسي تطبیقی د نظام کې د نه اسلامي نظام هغه دی چې الله دره لګل شوی شریعت د ژوند پټول او ابعاد او پټول ساهو کې تطبیق کی د ژوند صحه د دیری دی اول دا چه هر نظام چزان مسلمان نظام بولی هغه باید يد شریعت په اړه باندي اول خبره دا وی چې پدې باندې باور ولري چې دا شریعت د الله لوري راغلی دی قبول کی د یو مسولیت د اتباع وکوي د یو مسولیت خلق ورتره او بولیدغه شریعت ته دغه نظام چې دغه شریعت د منلو داوادار وي دغه نظام په خپل هم شریعت تطبیق کی اوله ومنی بیای تطبیق کی او بیا خلق ور تراوو بلی پو مختلف زراعه و بانده مختلف وسائل و بانده تعلیم للاره دی تربیه للاره دی راڈیو للاره دی عمو من دی طول میڈیا للاره دی احتساب للاره دی قضاء للاره دی پولیس للاره دی فوز للاره دی امنیتی و استخباراتی دارو للاره چه توم را وسائل دی خلق دی اللہ دی شریعت تراوو او دی نور و شراعه او نای منعکی که چیر یوځه زه شریعت ته مازه انتساب شته ایمانور بندلارما هنر په حقیقت کې د ژوند په نورو ساحو کې بیا یا د ژوند په ټولو ساحو کې په ځینې ساحو کې نور نظامونه او نور قوانین تطبیقوي لکه چې ما مخکې یاد کړ نو بیا اغه اسلامی نظام کې د لای نه شي معوال ده قبول قبول ای به دریمدا اتباع کوي دریمدا شدیده په خلک رابلی او سلورمدا شدید دی په خلاف به یو دول قانون هم نه وزه کوي دا قانون به د دې شریعت قوانين یا په خلاف شریعت د احکام دا په قضا او په محكمه کې هم امدا نافذ وي نور قوانین وا په محکمه کې د انسانانو ترمنځ د دوی د قضایا او د دوی د مشکلاتو د حل فصل لپاره نه راواردوی د انګریزي قوانین د فرنسي قوانین د امریکا قوانین د روسانو قوانین د چین قوانین د نور اروپایي ملکونو قوانین دا به نه راوارد نه راواردوی بلکې د الله پر ali ghel شوي شریعت باندې با با په هغه ډول باندې فیصله کوي چې د شریعت خپل تقاضا ده امدارنګ په دا اقتصادي مجال کې هم با دی مال موارد چلکم اللارو نم مال رواردی یا مال پیدا کی دا با هم د شریعت مطابق تنظیمه او ام دارنگا با مسارف د مال هم د شریعت مطابق کوی او ام دارنگا با دی اکتساب طریقه یا د مال د لاستراولن و لار چاره او طریقه دا با هم د شریعت مطابق کوي او دی او دی حرام خبره با په مني باندې منی او خلق باندې به هم عملي کوي کچې دوي چې بس تلفون وکاو رضا په دې مسایله کې منګه شریعت منل او باقی ماند تجارتي مسائل د خونو تجارت مطابق روان دي عالمي تجارت خو تابع دي چې هغه په سود باندې روان دي هغه په احتکار باندې روان دي هغه دیغه وضع دي هغه قوانینو الله دی قانون مخالف شوي دی او په خپل دا قوانين د ځان لپاره وزا کړی دی چې بیخی ته قتل نه دي چې دا د الله دی قانون مطابق دي کنه ځکه خو دی الله قانون له سره منينه دی الله دین به خل له سره منينه ځین توفیق خداشه دیږي چې الله به خل له سره منينه او دا څه خرافات دي دین ته ولسون اپین وای او په دې باندې د ملایانو او د پیران د خلګوربندینې شکای مخادر کوي او مازی دغه مالونه ورنره ټولوي ترټی په مختلفو نمونه باندې امدارنګه د منصرمانونو ک اغازه ززمین شتمنی دی ک سر زمین شتمنی دی ک دی هغه په اربن قراردادونه دی نو نرم ملکونه سره تعامل دی یعنی مالی مسایل د بتول د شریعت مطابق کوي نو په غو سولت بیا نظام اسلامي نظام کېدل شي او ک نووی بیا نشي کده امدارنګ د سیاست په اړه ګرځي د حاکمیت په اړه ګرځي یا د حکومت او د نظامداري په اړه ګرځي به هم شریعت ته اړګ دی د شریعت مطابق بوي مثلا حاکم اختیار دبا د شریعت مطابق وي چې حاکم په کومه طریقه باندې انتخاب شي شریعت څه څنګه ویل دي چې حاکم د په دغه تاریخه انتخاب شي په هغه طریقه باندې انتخاب وي کده رنظام حاکم په دی دیموکراسي د لارې نه انتخابوي به د اسلامي نظام نشو که د اغه لارې نه انتخابوي چې په هغه کې فساق او فجار او بد خلک او مفسدين ته د حاکم په انتخاب کې حق ورکولای کیږي مدا بیا ها اسلامي نظام نشو نه دا حکومت بیا اسلامی اسلامي شو امدارنګه د عزل مسله کڅنګ د انتخاب مسله د همداسي د حاکم د عزل مسله ده یعنی سیاسی امور د حکومت مربوط امور د حاکمیت مربوط امور د عزل فصل امور دا ټول باید د شریعت مطابق وي مبايئ یو نظام اسلامي کې دی چې دا شين ورکه نوي مبې دې ک ارڅومره په قوانینو کې به شرو کې ولې کې په کې چې د دین اسلام دی او یا پدی واتن کے بعد شریعت نه خلاف بل قانون نه جاری کی او په عمل کې د اډا ټول جاری کړي دی د نظام اسلامی کې نه یواز د غوی مادیه په لیکلو باندې امدارنګا هرغه دولت چې ځانته اسلامی دولت وای یا مسلمان دولت ځانته وای هغه باید خپل بین الملالی او خارجی روابط د شریعت مطابق کړي دی هغه بین المللي روابط سفارتونه ډیپلوماسي او د نورو ولسون سره د هغه حدود او روابط د هغه علاقات دا به ټول د شریعت مطابق وي امدارنګ دی غوی ځنګ او اصول دا باید د شریعت مطابق وي او دا باید معلوم وي چې سره سر و او څا سره ځنګ کوي او د نور خلکو په عربان دي دوی حکومت په هيڅ تعامل دی ولس په هيڅ تعامل دا به کوم اصول باندې وي د موږ نظامونه خو چې اوس ګوري نو ک سیاسي ترونو نه هم د کوفارو سری کلی دي که اقتصادی ترونونه دی هم د قفارو سری کی د غی د قانونو مطابق کلی دي حتی کااسکری او امنیتی ترونونه دي استراتژیک ترونونه دي د کوفارو سری کلی دي او د کوفارو د شرایت و مطابق او د غی د منافع و دی. و دو دی دی دو او مطابق کلی دي په دغه ډول باې او په دغ شکل ک چې اوس دوی دي دو ته نه اسلامی نظامونهعل کږي او نه دا مسلمان نظامونه ګ نه لیک دس په مسلمانانو پورې تپل شوی निजामونه دي یا په مسمانانو باندې مسلط شوی निजामونه دي امدارنګ ا دي عقوبات او دي خلق او خپل ولست دي حدودو او دي معلومه ول چې دا به کوي دا به نکوي دا به هم د شریعت مطابق وي نه د پردېو فرمایشاتو مطابق که اغه عقوبات دي که اغه تعزیرات دي که اغه تعذیبات دي که ارصوم رمسال دي دا به هم د شریعت مطابق وي داسنه چې قانون جوړ کړو د قانون بیا د انګریزي قانون مطابق او فلانه نمبر ماده دا وي فلانه نمبر ماده دا وي ما او د ماده چې ګوري په ټوله واردې شوی د کفار د ملکونو د غوی د قانون راښتل شوی ماده وي نظام که د طلاق د زواج دا که مثلا د شير خوري دي که خلعه دا قاعده دا که د د تا نور څومره مسائل دي دا هم باید د الله د قانون مطابق وي نو د شریعت معنا د نه د چي واجب په یو خاص جز کې دي یو څو حدود یا یو څو د قرانه مربوط مسائل تطبیق کیږي بخښمانده که د اقتصاد مسائل دي که د سیاست مسائل دي ک د فوض مسائل دي د اسکریت مسائل دي د حاكمیا او د حکومتدارۍ د निजामدارۍ مسائل دي دا بیا ټول د پردوی قوانینو مطابق وي او یا د پردوی حکومتونه له خوانه توسيې شو او د اغوی له نور تحمل شوی مواد او تحمل شوی قوانینو په خلقو باندې د سکیوي او بیا په اخر کې وایي چې مونږ اسلامي نظام یو مونږه اسلامي حکومت نو حکومت په اغه وخت کې اسلامي کېږي چې د ټول ابعاد خپل د اسلامی قانون متاابق جوړ کې عملی کې هغ ته خلک بلی او او ټوله ک اسلام ته التزام وخی نه بیا پاخه صورت کې حکومت یا نظام اسلامی کله شي که نووي مدته اسلامی نظام نو ل کېږي د مثمانانه او سې حکومتتونه چې تقریبا منوتاسې ګورو دا ټول ک د دوی راساسی قوان دي که د دوی عدلی قضایی قوان دي که د دوی پو قوانین دي که د دوی اقتصادی قوانین دي دا ټول د نورمال قانونو راورد شي قوانین دي په دې بخطر باندې چې مسلمانانه تیرستلی مږي یو خامې اساسي په شروع کې بسم الله والحمد لله لیکلي په منځ کې چیرته او ځای نیم دي اسلام ذکر هم کړی باقی ماندی چې ګوره دي دوی قوانین او د نور کفر دنیا قوانین دا یو ډول اصول باندې ولاړ یو ډول معیارونه باندې چليږي یو ډول د روا او د نه را فیصله یو ډول د امر نه خبری ورکیوي پدغه د سلسله کې د افغانستان د اوسني قانون هم دا دا دی چې د امریکایانو د اشغال په وخت کې د امریکایانو لخوانه اخوانو په فرمایشي ډول باندې جوړ شو تر څو چې د خپل جنایاتو د ټکي مشروعیت ورکي او د کم نظام شته د ترور او حاکم کړی ده هغه یو مشروع نظام و وګرځي مې به هم دغه دا دول قانون یو قانوني اساسي جوړک او مخکنیو ماده کومو تاسې دې باندې تفصيلي خبرې کړې مقدمه کې دې خبره کړې ده نو اوس راځي یو سل وختو ماده ته په دې نورو ماده کې ماته داسې څه مشکل پکې که ښکاری یو څلويخته ماده ترازی په یو څلويخته اومده کې وای بهراني اشخاص په افغانستان کې د قاری معلونو د ملکیت حق نه لري ګورې د منګوتاسه تحاکم چې دغه د قوانینو تخونه دی کنه د منګوتاسه تحاکم چاته ده ال الله ته د شریعت ته ده په شریعت کې دغه سرحدونه چې د انګريز لخوا نه راټاکل شوي دي دا خو بهشرید ک حییسیت کان. صیت لري چېرته د اسلامی مضاحب ک چېرته په کوم مزهات کې د د مشریت شته ثابت شوی ده په اسلام اسلامی نريې به چېرته یو عاعلم داسې وایي چې د انګریز لخوا نه د روسانو لخوانا یا دانو لخوا نه یا د فرسایانو لخوانه یا د یټالانو لخوا نه یا د اسپانیان لخواانه یا د نور مستامیرون لخوا نه چې اسلامي ملکوونه سره شل شوي دي دی، دوی ترمان بیا سیاسی کخ کودل دل دي دا دا مشروریت لري او د دوپ من بایم سامانان ش ان مکفتدي دا خبره چېر ته کو معلم دی یا کوي نه کوي چې نه کوي نه دلته دا د بحراني تې په دی بهندې من او تاسې لګ مکس کوو اوسې یو چوک مسلمان دی پر ام نصاری ظالم ندهی پا خپل حلال مال باندې په یو اسلامی زمکه کی پا شرعی طریقه بانده دی زان دی پارا اعقار اخلی زمکه اخلی کور اخلی دا پا شریعت که من اده چیر تا صورت منگو تاست پیز زین که داسی گونو یو مسلمان ده هندوستانه ده مسلمان ده یو عرب ده مسلمان ده یو چشنیه ده مسلمان ده ایا امریکا اغه مسلمان دی یو بل څوک دی مسلمان دین یې لمسره شریک دی مظهر لمسره شریک دی عقیده لمسره شریک دی ما په الله باور لري او دی مسلمان په حیث باندې راضی دلته په یو مسلمان ملک په اسلامی طریقه باندې دي ځان دي پاره زما خپل دي ځان دي پاره کور خپل دا په شریعت کې را که کړه را وعده ابيض شوی دا را که کړه را دغه بندیس په بندلګوله شدا دا دا حق نه لري د اقار د اخستلو حق نه لري موږ تاسو شرعا په دې باندې مکلف نه یو او دغه ماده شته دا, دا, دا صراحتن د اسلامي حکم مخالف دا, دا اصلا د انګريزانو د قانون يا د او تقسیماتو په نظر کې نیولو سره ای خو دلیشو ودا چې مسلمانان په مختلف ملکونو باندې تقسیم کړي دي وېشلې دي که موږ تاسو دغه حدود یا داغ سر حدونونه چې کافران د مسلمانانو په من کې استلی دي دا رسیم کو او د خپل ش پررانا کې جایز سره حددونونه وګنو نو پهه صورت کې بیا دا مادا کد چې اعتبار و لري خو دا خو اصله د مونږ د دین مخالف دي دا خو پری سرهدونونه دي د بل چا په قلمبانې غدل شوي دي د بل چا په زور باندې مسلمانان دلته ی له بل نهبلیل شوي دي نو هغ وا بلته د خارج او د داخل ممسله کړی ده د مسلمان د او خارج ده ده, ده ده ده چرته شد ده ده ده عقیده حاکمیت ده ملک ده چرته شد ده ده دین حاکمیت ده ده ملک ده البته بکبل هب نشلی مسلمان دار هر بو اسلام لگی پس معنا نه ملک ده کفرانو ملک چرته شد کفر قوانین ده ده دار کفر ده چرته شد پس معنا نه قوانین ده ده دار اسلام ده من تاسې زمکه یاددار په اړه باندې اسلامی شریعت تقسیم دي څه لرو ده, ده داخلي او خارجي لرو کې ده دار هر بو ده دار اسلام داس مسلمانانو ملکوو د کافرانو ملکللو نه دلته خ دوی داثنا نه دهخوالی په دا ش باې خو نهدي ولی چې مسلمان ته بیا دا جز ده او یونا ممسلم ته جایز نه بلک دوی خو ټول ټول مملکهونه کافرانو ته ور وسپارې دا اوس چې دا کمې اډی وپار لي ورته ی پهده ک نور سپارې یا د امنیو ترون په نامه بندې. دی تلی فی ضایونا مختلف نور ملکی ضایونه د دفترونو په نامبانې د اوسیدنو د ظایینو په نامبانې دا او تورسپارل دا ټول جاییز دي او کې او مسلمان راضی او په اسلامی طریقه قبان دی د مسلمانانو په هیواات کې په خپل حالالو پ سوو با دی د شر یا مطابق ځای اخلی دی وی, وی دا بحرانی ده او دته د اجازه نشته ده کافر ته اجازه شته را شي د د پاار از م کې واخلی یا قطع اخلی یا په زوره ونيسي هم مملکاتو نيسي هم زمکي ونيسي هم فضا ونيسي هم نه په فزا کې د چا تیارو نه تیريدل شي پس مکه کيم خلکو حريت او ازادي سلب شي دا ټول جائز وي او یو مسلمان راضي دلته زمکه اخلی نو دا به وي دا بهر نه ده دلته د اخستلو حق نه لري شرعا دا ماده دا یو باطل ماده ده ځکه <سؤال>: مسلمان ارچر تکول شي چدل شي دا ما ده هم دلته باطل ده هم پنهو غو ملکونه کې چې د انګريزانو او کافرانو په لاس بنيم مسلمانانو پرمنځ په هغه کې سرهونه خدل شي وي دا ارچر ته باطل ده دا سید چې دوی په قوانینه کې به اعتبار ولري خو په شریعت کې خدا ما ده دي قوانینه د وجه نه اعتبار نش پیدا کولی کنه که پیدا کولی شي نش پیدا کولی بهراني اشخاص افغانستان کې د قاری مالونو دی ملکیت حق نه لري مسلمان چې چیرته لاړ شي کله دلته مسلمان راځي او کله دغه مسلمان یو بل ځای ته ځي باید دایڅو ک دغه ډول معاملې نه منع نکې ځکه د مسلمان په هیڅ باندې ورزي اسلامی امت په هر ځای کې چې دی زی زند پر ملکیت خپل خپل شریعت ریفه باندې اخلي څو کې باید معاملات ونه کوي تاسو راځي د شپکچل وخت می ماده ته د تعلیم په اړه باندې یو ماده ده د ماده هم خپل ځان کې خطرناک مواد لري خطرناک مفام لري او داس خطرناک مفام دی چې د مسلمانانو سرنوشتورپورې تړه ل دی او د راتلون کو نسلونو سر نوشتطورپورې تړ ل په شپ احت ماده کې و دواړو عمومی او اقتصاسی داکړو د مؤسسو جوړول او اداره کول د دولت وظیفه ده د افغانستان اتبا کوولی شي د دولت په اجازه د لوړو عمومي او د سوات د ذکرو موسسي جوړې کړی دولت کولای شي بهرنۍ کسانو ته هم د قانون لو حکمونو سره سم دے وړ او ممي ذکرو مؤسو ته جوړولو اجازه ورک اصلي مقصد د موږ تاسې د بل جزې د دیم دو جزې دولت کولای شي بهرنۍ کسانو ته هم د قانون لو حکمونو سرسم دلوڑو عمومیز دکلو موسسو ده جوڑوالو اجازت ور کرید. تاسه نن په اسلامی نردی که چم را حاکمان دی. یا چم را گندون دی سیاسی گندون دی. پارتی دی یا چم حکومتونه جوړ جوڑ دی دو خلکو چه دا کم نظامونه جوڑ کردی دا دی اللہ دی شریعت مطابق دی دی دا نظامون او که دا دی انگریز دی شریعت مطابق دی. د انګریز د شریعت نه تابع نه خامو ډغو خلکو د انګریز شریعت ولې د لټرا وړ اولی د اسلام د شریعت مخنیوي کړی او کوي د ولسنو جنجال دوی سره پزې شي دا په دې چې ولسنو موږ شریعت غواړو دوی د ولسنو سره جنجال کېږي او چې نه دا کوم قانون چې مار وړي دا به منی ولسن راپورته شي چې ته ما شریعت منل ته نه پر د جهاد کوم دوی ته تا بغاوت وکاو د تا او سزا وجلي تا باید زندنونه لک ته باید وژه ځکه تا د حکومت مقابل کې بغاوت کی اوس دغ خلکو چې د خپل وسونه سره جن شو رو کړی یا دغه نظامونه چې جوړ شوي دي او بیا دوی د ردي اوان دلته اف کړي دي د دو نوونه د مسلمانانو دي که نه دي دوی د مسلمانانو او لادونونه دي که نه دي د مسلمانانو په خاوره کې اویدلی دي که نه دي د مسلمانانو په خاوره کې پیدا شوي دي که دي دی نو بیا دا نظر او فکر د پردهو دا لکمه که لکمه را وورو مشکل پهد کې ده چې دغه خلک په پرداو په هنتونونونه او پرده تعلیمی موسسوو کې ورلشپلو یا خو غرب دوی الټا ورو مختل د خپل سفارتونو د خپل نورو چینلونو لري او الټي په غربي په هنتونو کې په غربي تعلیمي مؤسساتو کې ورزل دوی ته هم علم ورزک او هم شهادتنامه ورتور کړي او د حیثتونو حیثیتونو سره بیا راستل او دلته په حکومتونو کې مخاور کړي یا حکومتونو ورتور وسارل او بیا دوی دلته داسې نظامونه جوړ کړي چې د الله د شریعت مخنیوي او باندې او دا ده غرب تابع کړل دلته قوانین داسه جوړ کړل چې د الله د شریعت مخالفت قوانین وي دا خو د هغه خلقو نتیجه و دې هغه خلقو حالت غرب کې تعلیم کړی یو برخه خلق دي تللی دي غرب درس نه دی ویلې د ام هم شریعت نه منې او شریعت نه غواړي بلکې د شریعت مقابل کې او نظامونه یا کمونستین نظامونه غواړي یا دموکراتیک نظامو نغواری، یا نور داسې نظامو نغواری چې د اسلام نه علاوه په نور و دینون و نور و احکام و نور و تاریخو بنده چلید. دی خلکو ولی ده کاروکو. دازه که ده خلک دلتا د غربی محسسو د تعلیمی محسسو فارغان دی. دی غربی دی سابون و په اسلامی ملکو نکه چه خارجانو ته د فرصت وررک شوی چاغی د دلته داسې نصابوونه جوړ ککی داسې نظاممونونه د جوړ ک داسې تعاللیې موسیسی د جوړ ک داسې پهتونونونه د جوړ ککی داسې لیسی د جوړی کې د درو لااتونه د جوړ ککی داسې معدوونه د جوور داسې نور تخنیکی او اقتصاسی حرفوي تعلیمی مؤسسې دي جوړې کی چې د مسلمانانو او بچیان پکې وروزی وخت چې مسلمانانو او بچیان پکې وروزی نو د علم سره د فارمولې سره د ریاضی سره د فیزیک سره هغه ورته د خپل ملک نه راوړې نصاب او د خپل ملک را وړي ادبیات د خپل ملک را وړي قا د خپل ملک راړی فرهګ د خپل ملک راړي رواجونه دا هم دی هغوی په ذهن کې وواچوي چې اوړ چې ی وختې دا خلک چې را وي فغ شي د مکتبونونه د پوهنتونونه نه نه بیا به ګورې چې دده او دغه چا چې په غار کې تاثیل کو ای فرق نه دا ولی واې ځکه چې امغ نصاب هغهته و ده او د امغ نصاب دلته و په اسلامی ملکوو کې په درې خلکو ته د تعلیمی مؤسسو د جوړولو حق ورکول دا په حقیقت کې د منګو تاسې د اسلامی نړۍ د وساني د ټول جنجال اساس او بنیا دي ام دغه مسلمانانو کې چې کله د غرب د قوانینو د نافذولو د روحي پیدا شوې ده دا د اغه وخت نه پیدا شوې ده چکه اسلامي نړۍ کې او خصوصا په عربي نړۍ کې اول په مصر کې په سوریه کې په ترکیه کې په دې ځایونه کې چې د غربيانو تعليمی ادارې جوړې شوې اول تعليمی ابتدایي جوړې کړې بیا تعليمی الیسي جوړې کړې بیا د غنورسه پانتونو پا نه جوړ کړه او بیا مختلف تسننوري تعليمی ادارې جوړې دلته چې دا خلک به ورځې دلته خلک شی وخت کې فارغ شول دوی ته بیا احزاب جوړ کړل په دې احزاب نه دوی پارلمانونه ته شو د پارلمانونه لاره نه دوی بیا قوانين جوړ کړل قوانين یا دوی پخپله حکومتونه وګتل حکومتونه ته ورسیدل حکومتونه بیا قوانين جوړ نو نتیجه دا شو چې په ټول اسلامي نړۍ کې هیڅ چیرې هم د الله د نظام مطابق نظام نه چلیږي حکومت نه چلیږي او کڅوګه په یو ځای هم کوشش کوي چې په افغانستان کې هم ټول غرب به ورسره ټوليږي بمبارونه بي وهل بي تانل بي وجل بي د وینې په اول بي ول دلته تاسو ول دا سیسټم جوړوي چې د نړیوالو قانونو مخالفت یا کڅوګه مثلا په مالیک راپورته کې د افریقا کې او چې موږ د شریعت تطبیق کوو نو بیا په هم ټول دنیا به او پوزید اتحاد جوړوي او به و هي تړي ویني بي په هوی زندانونو به اچوي وجني بي ولتا سداسيه والنظام چلوغ غوري شاف دي نريوالو قوانينو مطابق ندي نو دلته منت مصيبات طول فاسلامين اريك الا تششنا راغلي لبرديو تعليمي موسسونو راغلي لکم زيرغلي لبرديو تعليمي موسسونو زكدا كم خلق چوس دي الله دي نظام مخالف نظامونا چلهي فمسمانانو باني ديخو لكافر مورثلار نخنه دي پیدا کنه ديخو مثلا در مثلا دس كافر خنه دي راغلي د فرانسې له په دوی کې نه ده خو په مسلمان کورنۍ کې پیدا شوې په مسلمان کورنۍ کې لوې شوې خو چې وخت به د دوی په پونټو نه فارغ شوې سیاسي شای په سیاسي حزب کې راغلې دی بیا هغه له دو کومطره رسیدلې ده هغه به نظام جوړ کړی هغه قوانين پاس کړل په نتیجه کې به دغه دولتي او پردې پالې نظام او د الله د دین مخالفت نظام او د الله د دین مخالفت قوانين به عملی کړی دي او لسونی به ټول یې او په زور د توپ <تصفرق> او په وسیله د بامو د زندانو د طاللو او د واهلو د تهدید او د فشار په ځای باندې د غرب په سفکې درولیو د غی پلاره باندې روان کړی دا مشکل ټول کوم ځای را پیدا شوې د منځ ته د پردیو تعلیمی موسیسونه نه مدت دا قانون هم پردیو خلکو ته بهر نه یو ته د اجازه ورکړي چې دلته د تعلیمی مؤسسې جوړې کی دولت کولای شي بهر کسانو ته هم د قانون لوکمنو سره د تعلیمي موسسې جوړولو اجازه ورته ورکړه بهر نه یو کسان و تا تاسو اوس وګورئ او همداس په افغانستان چې د کم امریکایی پانتون پا انتن جوړ دی دغه دا د امریکای په چې کله په سوریه په ترکیه کې جوړ شو ترکیه به دینه دا کړه دغه امریکایی پانتون پا په پا انتن لبنان کې جوړ شو عربي نړۍ ورسره به دینه دا کړه کم دغه دول په قاهره کې جوړ شو مصر ورسره به دینه کړ او ټول افریقای ورسره به دینه کړ د دا همدغه همدغه دول دا ادارې د جوړوله د پاره پا افغانستان کې هم څه د راغل اول کاله افغانستان دوی ونی په دویم کال فورا بلکې لا په مغاو كا اول کال کاله ترتیبات ورتهونول ون او د امریکای پانتون هم په پا افغانستان کې جوړ دا اوس په افغانستان کې قسم قسم نصابونه چاليږي په فرانسويان مطابق نصابونه چاليږي د امریکای چاليږي د تورکانو چاليږي مختلف قسم نصابونه چاليږي wall ځکه دلته دولت په قانوني اساس کې دې اجازه ورکړي دا چې بهراني خلک کولای دلته تعليمی مؤسسیې جوړ کړي د دولت دی قانون مطابق او دا قانون, دا چا دا؟ دا قانون دا دی تاسو جوړ کړی دی دا به موږ بهرانه یې پخپله جوړ کړی اوله بهرانه قانون جوړ کړو به په دې قانون کې دا خبره هم تثبیت کړو چې اوس بهرانه هم دلته څه کولای شي تعلیمي مؤسسه جوړو لږ تعلیمي مؤسسه په حقیقت کې د خلکو د ذهنونو او فکرونو لپاره د قالب د جوړولو حیثیت لري نصاب یو قالب حیثیت لري تعلیم او تربیه او تعلیمی موسسه دا یو قالب حیثیت لري دی دی قالب که چې ته هر څو رواچې په هغه شکل او ډیزاین او په هغه قطو بریده باندې بداره اوزی چې کوم قالب یې غواړي نه دا چته یې واره افغانستان کې ګوري د لوی توفان دی وینې تو یې وله چراغې دا بربادي چراغله دا چې افغانستان راوست کېرانس په د دې عاملون کومستان وکنور دا کومستان د نه راغلو یوکران نه راغلو د لتوانیان راغلی وو د لتووانانه راغلی وه سپروسیان راغلی وو ماسک راغلی وه کم ځه خو څوک د خوست څوک د پکتیا څوک د کونا څوک د لغمان وه څوک د کابل وه څوک د بدخشان وه د افغانستان د خپلو ولا یاد خلککو اندور راپور ته شل انددې اوله کمونې نظرې خپره کوه د کمونې ګندونه جوړ کړل د کمونې کودتا و کوله بیا کمونې دو پهګ کمون خلاب را او دای کومونیزم دل تخپور ک دغه په دې خپلول وسونه باندې بل کړل په مونږه پیراو ورزول 15 میلیونه انسانان له وطن نشوالل او تعالقل يونيم میلیون انسانان د دوی د جرم او جنایات په نتیجه کې ووجل شوي او دا 15 درسم شپږ درسم کال د چا مسلسل د جنجال روان دي. دا مشکل له کوم ځای نه راپیکش د دې کومونستي افکارونه دا کومونستي افکار مونږ کله کوم ځای راغله د کابل خپل تخنیک نه منټرال زکه جروسان روسان دو سا جوورړرو سران دلته تعلیمی وسی جوړ کي او بیا د هغوی او سازان چې راغل د ځان سره کمونیزه هم را وور دلته نسل وربان یخت او دغه نسل د دو راپور ته شو د خپللو اوس خلافی کوده تا وښله او دغه د بهلي چې پروسه پورې لا روانې دي دا مشکل من کمونیزم من ته لکم ځای راغېله مکتب نه راغې لپانتون نه او که دی راېدي اوبحرممی په ش ک ی نسا راغ د قانونو توپو د تیرو سره راغی رغل. رغل. يا ش دا بشروکه مونتهله کوم ظاهیره ل مکتوب نه راغی یام کیانه سره چڅوک راغله چې دا دیموکراسی مو مانه دا چا لیبرالیزم مو مانه دا چا هی ومنځ مو مانه دا چا غربي قوانين و منل دا چا غربي تابعیتونه واخستل دغه خلکو دغه نظریات د چیرتهز د افغانستان په تعلیم او تربیه کې یو د افغانستان په امله مسوکه ذکرو چې د پلاډې پردې له خلانو دلته تنظیمې دي د افغانستان تعلیم او تربیه د زارشاپ واخې او د داود خان په وخت کې دا تقریبا یو ډول ویشل شو یا د استقلال لسی د فرانسويانو چلووري به امانی لسا کابل کې او اکثره نږدې د جرمنانو چلوورو چې وسم چمي د کابل په د امریکایانو چلوو ټول تخنیک د روسانو چلوو اوو تاميلولي اوو التنسيور تبركول امدارن مختلف النور التعليمي ومختلف النور التعليمي جهه مختلف النور الخارجي جهته تاميلولي او دي اوي جبهه وركه تدريس يدني دهوي جبهه وركه تدريس يدني من اما خلق دي برودوسر راغلن بلته نظام جورك طهر كلي بنبا ورونا طهر كلي كي فيني طهر كلي هر كلي وجاد خلق مهاجر لوطن و وتلی فضا په پردی کنټرول کې ځمکې په پردی پردی کنټرول کې خارونه په پردی کنټرول کې او ور سره ولادت څوک دی ام دوی ور سره ولادت دی ملشتوب ورته څوک کوي ام دوی ورته کوي دا ول کوي د چې د دوی په نساب روزل شوی دی دوی په کتاب روزل شوی دی دوی په پا پانتوم کې روزل شوی دی دوی په تعلیم او تربیه کې دوی له نور نه روزل شوی دوی افکار او اخستی نو اندغه مصیبت دوی د آینده لپاره هم په مسلسل شکل چلاوال غواړي مزګه په دي خانه اساسه کې بهرانه ته د تعلیمی مؤسسې د خلاصو اجازه ورکړه ده په داس حال کې چې غربیان بل چاته د تعلیمی مؤسسه اجازه نه ورکړي بلکې موږ ته د دې اجازه نه راکړي چې مسلمان مرمن دي په فرانسې کې یا په المان کې یا په بل غربي ملک په اسلامي لباس کې وګرځي په نړۍ نه کې دا خلاصه کوی چې ته د دی اسلامی مدرسه اجازه, اسلامی اجازه را کي بلک په خپل ملک منک د اسلامی مدررس اجاز نه را کوئ په خپل ملک د اسلامی ننساب د جوړولو اجازه نه را کوئ خپل ملککه د منک پهنسابې بندیونه را بندې لګوي چې دا مضمون بروي او دا ب نهوي دا کتاب بهی د کتاب ب دا استاز بهوي دا استاده نهوي په خپل ملکې من ته پ خپل مکتب ک د خل ملیله راست د اووسطو اجازه نه را کوئ و خام به پمون غندي پممن باندې دا دوه قیدوبند لګيږي خود زال فر به موږ په اساسي قوانينه کې دلې کې چې دلته بحرانیان هم د دولت د قوانینو مطابق <تصفيق> تعليمی موسیسی جوړول شي یعنې معنی دا شو چې بهرنیان هم دلته کولای شي د افغانانو ذهنونو ورجول بهرنیان هم کولای شي دلته د افغانانو ذهنونو چې د هر بلان د هره ګونډګ ډ کووي همغس <سؤال> د وډ کې په کترو سپور چې د کمونزم تجربه تیره شوه او د اوس رواندي دموکراسی او دموکرانو دا تجربه دی دا اوسمون کیږ د چاله لاسه مکرانولاسهه د کمونستانو لاسه دا کون هم د چاله لاسه وړي هم چې وانانو ډک چا د خاون مطابقوي هلته شپی ورځې په زندانونو پات کې تیې وي دا خو د امده خلکوله لاسه چې په پرې پههنتونون کې او پرې نصابو او پری نظریاتو بندې وزل <سؤال> شوي. <سؤال> مو دا ډیره خطرناکه ماده ده چې دولت کولای شي بهراني کسانو ته هم د قانون مطابق یی لوړ ذکر او بیا هم ذکر په تعلیم مو سره جوړول اجازه ورکړي تر څو راځي د 1500 مادي زینوبر خو ته د افغانستان اطباه حق لري د قانون د حکومتونو په حدود کې د ولتلې ادارو څخه اطلاعات ترلاسه کړي دا حق د نورو حقوقو او عامه امنیت ته لزیان رسولو پرته حدود نه لري دا خبره راکوي دیبل زاته وسراشی دی افغانستان اطباء دی اہلیت او له هر ډول توفیر څخه پرتا دی قانون له حکومت سره سم دولت خدمت من منل کیږي دا وسیو خطرناك خطرناکه ماده دی دی افغانستان اطباء دی اہلیت لمخه دی هر ډول توفیر څخه پرتا یعنی له هر ډول فرق او امتیاز نه تاخه د نیم امتیاز دی تاخه قومي امتیاز دی تا ار دولت فرق بدلته تنظر کنه مني ولیکی دی قانون له حکومت سرسم دی دولت خدمت منلکیه یعنی دولته وظایفت منلکیه من تا سمخ که با ابتدایی ابتدایی معذکه با افغان تعریف ولایو کنه قانون اساسی څاتوای <تسيكريم> مسلمان توایک د دې د وطن هر اوسیدونکو توایک هر اوسیدونکو توایک تسبیح تراشه امغه ماده ته چې د افغان تعریف کېده چې موږ ماده ده سلورغه ما ماده ده سلورغه ما ماده تراشه وای د افغانستان ملت عبارت دی له ټول هغه افرادو چې د افغانستان تابعیت لري موږ د افغان تاریف بدلته دا ونه شو افغان څاتو مسلمان تو ویل دا خو کې نه ده دلته چې څوک دې وطن لري هغه هندو ده هغه يهودي ده د اوس مرتد مسیاعي ده دغ كا کمونست هر چوک دی تو پهدنین باور لري او کوې نه ل خو چې د وط طبیت ل ر چوک دی هغه د افغان ملت یو وګړ دی د ولس یو وګړ دی د افغانستان د ملت یو فرد دی او بیا وي افغان چاته ل کېږي امده سلوور ماده د افغان تاریف کوي د افغان کلمه د افغانستان د ملت په هر فرد اطلاق کېږي اوله مخکې ملت تاریف کوي څوک چې د دې خاورې تابعیت لري هغه افغان دی هغه د افغان ملت فرد دی دي. دین خبره پکې نهست ولته هندو ما افغان ده ایصایی ما افغان ده يهودي ما افغان ده سکا ما افغان ده کومونست ما افغان ده ديموکراټ ما افغان ده هر څه دلته افغان ده لکه چې د دې خاورې تابعیت لري په معنا دا چې کفر کی مسلمان یا افغان ګڼل کیږي فرق پکې نه شته کنه نقوس دلته په د 15 ماده کې شوی د افغانستان اتبادي اهلیت لمخن له هر ډول توفير څخه پرته دی قانون له حکومت د دولت خدمت ته منلای کیږي یعنی دلته کله د دولت خدمت ته وزیر په کاري هم د افغانستان هر تباور تمونلای کیږي کدلته رئیس په کاري هم د افغانستان هر تباور تمونلای کیږي کدلته جنرال په کاري هم د افغانستان هر تباور تمونلای کیږي دلته یو خزانه دار په کاري کدلته د دولت وځای فطیو څوک په کار وي <تصفيق> ده هدلته به زنا فراته معنا لیکی معنا دا چې لکه چې یو مسلمان به وزیر کې دوه حق لري امدار عدالت یو کافر هم دی وزیر کې دوه حق لري لکه څنګه چې یو مسلمان بل ته رئیس کو دوه حق لري هم دی رئیس کې دوه لکه څنګه چې یو مسلمان دی حاكم کې دوه حق لري دی قاضي کې دوه حق لري امدارنګ یو دیموکرات یو کومونست هم د قاضي کېدل او حق لري هم دا رنيه وسک هم دلته د قاضي کېدل او حق لري دا حق دتیا چارو کولای دي قانون او قانون اساسي په کوم بنیا باندې ورکړي د افغانۍ په بنیا او د افغانۍ معیار التت شهيده د دي لري اوس کې او هندو راځي ریاست جمهوری ته دريغه په افغانستان څنګه منه کولای شي او زه افغاني د افغان د دي, دي خاوري سره او پرځوسه مادة وای شي هر ډول خدمات دی فارمن لکی ولی ریاست جمهوری او ډول خدمت نه دی ولی یو درستیجوال کدی ډول خدمت نه دی ولی افغانستان اطباد اهلیت لمخه او له هر ډول توفير هم ور ختم کړئ دی او دینه مسلمانای توفير بدلته نه دی توفير نه قانون لکه مون سره سم دی دولت خدمت پروست <مع> دا, دا, هم دا ماده د نور سره په معنا هم راضي پنوره ماده کې به نور تصریح هم ور باندې کوي تاسو شپک 15 سم ماده تراشه شپک 15 سم ماده کوي د اساسي قانون له حکومتونو پیړوي د قوانینو اطاعت او د عام نظم او امنیت رعایت د افغانستان د ټولو خلکو وجیبه ده د قانون او حکومت څخه به خبري عذر نګنل کیږي د اسسی قانون د حکومونو پیروي ګورې دا اساسي قانون په پا شپ سمه ماده کې وایي چې د دی اسسی قانون پهوي دا د چا ویفه ده دا دا د هر افغان ووزیفه ده د ټولو خلکو ووجبه ده یعنی نه د هر افغان وجیبه ده دا, دا وجب دی وربانندې او د دی قانون نه ب خبري دا د او ز نهګ نه ل کېږ شما ته دا معلومهاپنا اوس راضی په اناندغه قانون اسسی کې دغه قامه اساسويای چې د دې قامه اساس دي حکومتونو پیړوي د ټولو خلکو وجيبه ده په دې ملک د خبره واضیه شو کنه شو استثناء خو په کینه د ټولو خلکو څنګه څوک مکلف د ټولو خلکو وجيبه د دې قانوني اساسي پیړې او سره دي د دې قانوني اساسي او ماده تفسرش په ومه ماده کې دولت د ملګرو ملتونو دی منشور د بین الدول معاهدو د نړیوالو میثاقونو چې افغانستان لاغوسره تلاول لري او د بشری حکوکو د نریو اعلامې رعایت کوي یعنی دله قانون اسې د بشري حکوکوو د نریولي اعلامې او د نریوو نرو قوانو ریت کوي منږ تااسې به یواځې د د بشری حکوکوو د اعلام ته کوي را و د بشري هوکوکو د نریوال اعلامې په اطلهسممه ماده کې هر چا ته دین د اندیخات حق ورک شوي چې هر هر دول دین دی زند دی پر اغواری انتخابه ولیشه دی بشاری حقوق و نرهوال اعلامیان چه دا قانون اصاسیه بلا استثناء منی اگه هر چاته دی دن دی انتخاب حق ورکه که کی یهودی کیگی که کی نصرانی کیگی که کی غمونس که کی کی دیموقرات کیگی که کی هندو کیگی که کی سک کیگی که کی مسلمان کیگی که کی هر شای کیگی داورت دا حق ورکه او دا قانون اصاسی امداغ دی بشاری حقوق و نرهوال بلا استثناء مني نو دا تسلسل اوس داسه برابر دی بوري دا قانون اساسي په ومه ماده په شپږمه ماده دا وایو کې د بشري حقوق نړیواله اعلامیه مني د بشري حقوق نړیواله اعلامیه دا به هر چا ته مرتبط کېدل یا له دین نه دي یوختل او د دي نوي دین دی دي انتخابولو حق ور کوي ورته او دا ماده شته اوس مونږ تاسو پکې شپږ پنځه سو ماده ده کنه څوک پنجو سمو ماده بیا څه وای چې د قانون قانوني منل دا په هر افغان باندې واجب دی نتیجې دا راوځي چې په هر افغان باندې دا واجب دی چې هر څوک د مرتد کېدل حق ومن. دا قانوني اساسي په هر افغان باندې دا واجب غني چې هر څوک د دي دي دي انتخاب انتخابولو حق ور زکه دا قانوني اساسي بشري حقوق نړیواله اعلان میمه او د پښتون خلکو حقونه لري او علامه ارشد الدين دي انتفال حقمن مې دلته په هر افغان باندې د دې قانون اساسي مطابق یو چاته د کافر کې دلو د حق منل او باندې واجب دي نه دا چې هغه محاکمه کوي او هغه تبو یو تاب نه ارتداد حکم کوي جوما نه بلکې افغان د افغان لپاره د کافر حقمنی دا ټول سراحتونه دي کنه دا خو داسې نه دي چې مونږ لزان استنباد قوراو وباسي شپږ پنځو سم ماده د دې قانونه اساسي حکومتونو پیړوي په هر افغان باندې واجب ده او دا قانونه اساسي په اومه ماده کوي چې څه څه مننه د بشر د حقوقو نړیوال اعلان یې مننه او د دې استنایه مننه د بشر د حقوقو نړیوال اعلان یې دا وایي چې هر چاته د دین د انتخابولو حق مننه نو نتیجې داسې چې دا قانوني اساسي چې د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیه معنی لري هم د احکام او حکم دی هغه په هر څه معنی څه بولی واجب بولی مځکه خو شعلت عبدالرحمن پنچيره مرتد شو هیڅ حساب ورسره نشو کولای هغه قاضي به څنګه حساب ورسره کوي چې هغه د قانون قانوني اساسي په منلو باندې مکلف او هغه به د څنګه هغه باندې ارتداد حکم تطبیقي عملی کوي به چ هغه باندې دا واجب غنښت به د مرتکدلو حق لازم غنی ارتداد منل په هر افغان باندې واجب دی د ارتداد د حق منل په هر افغان باندې واجب دی متاسه وایې چې یو قانون چې په خپل اطباو باندې د ارتداد د حق منل د واجب اقر زوی ماغه کفر قانون کستاني قانون کفر په واحت ربی خو اخواته بل کفر نور کو فون مخ وایي چې کمی منې ووم بهله کمی نام منې دا وایي نه داې وجیبه ده ستا وجیبه دا ده چې پر پول حکمونونه به منې او دد قانون دي حکومونه یو حکم دا د د بشر دیو نریوال اعلامې به بله استثناې او د نریوا اعلامې بیا پاتترله سممه مادهې دا ده چ تهه ددينین د انتخاب حقه هر چا منې او كتشوفوا هاي جزده بشره حقوق دي روايه اعلاميه منم فدي تعبير وتفسير دين الاسلام مطابق قوم ان بجده بشره حقوق دي روايه اعلاميه دي اجتما ماده دي جيم جزء حكم كاي تش دي بشره حقوق دي روايه تفسير حق يوازي يوازي المتعهد تحصل بل شاتن دهات لكم مملكه تحصل زنكم فر تحصل لكم بل تنظيم تحصل لكم عدلي وقضاي جهه تحصل دا یوازې هغه تفسیره او تعبیر د دې شاهدې چې کوم ملل متحدي پختللې بل بل بل چاته دې د تعبیر او د تفسیر حق ورکول دا ورکه استنبیږي نو ګورې دا کوفر یې دلته په داس تاریخو ورکه منډله ای دی په داس تاریخو ورکه مخفی کړی دی چې عام خلق وربنده نه پی او دای بیا په لوې جرګ باندې په خلق باندې منلای دی وقاز المنانو <تصفيق> او دي دي لن دارو دي دو لما ختمت القائد دول موافقين و بني بي اخي سيدي او يبري بني شنو كبسم الله عليك اللي الحمد لله والصلاه والسلام على الرسول عليك او دوما ماده كسليكلي تاسرش دوما ماده سوايو درما ودائما دوما دوي دافغانستان الاسلامي جمهوريت دولت دين دي اسلام سبيشل اسلام سبيشل الدين به خلقت دي خلقو دعوت جباكر زي تشغدي ارتداد دي وماني. دا دایمه ماده څنګه چې د اسلام د افغانستان د خلکو دین څه شاد اسلام ده د دې قانوني اساس ماده ده او الته به ورته وای چې ته د دې ټول مواد باندې او مواد کې به یو ماده دا چې بشر د حقوقي نړیوال اعلانې په ټولمن او په هغه کې به د جوند انتخاب حق ده هر انسان به فارده نه واځو چې د انتخاب حق بلکې د اغد اخطارولو حق هم او د دعوت ورکولو حق هم په همدې وسایله لري ین فرادی او صلی الله علیه و او د همغانی وسایل الله په دویما ماده کوي دین اسلام نشې دین دي اسلام د اسلام په دین کې به چاته د مرتد کې دل حق شته یا هغه واجب ګڼل کېږي په اسلام کې زدا واجب ګڼه ما چارسو د مرتد تیګو مرتد شي زمو هغه فتر سره نک دا کوم اسلام شو اندارنګه په دویما ماده کې به وای چې افغانستان کې هس قانون نشي کولای چې دین اسلام د دي سپیشي دین د دي معتقدات او احکام یعنی هیڅ ماده نشي کولای چې مخالفت معنا ده چې شپږ 150 ماده دا اوس ما عین اسلام ده نو ځکه چې په دې کې کوم مخالفت نشته یا ومه ماده منه د بیا عین اسلام ده ځکه ومه ماده سوي چې د بشر د خلکو نړیوال اعلانونه منه ده د بیا عین اسلام یعنی په اسلام کې مرتد کدل 150 ماده واجب بولې او ومه ماده مقرفیات د دولت مقرفیات دې هر څه سره غلط غلط کړی دی ستا په داس ترتیب باندې چې عام خلک ور باندې په اسانه نه پوهیږي راځي او پنځوسمه ماده ته او پنځوسمه ماده کې مشکلات دی؟ او پنځوسمه ماده دولت په افغانستان کې د خارجيات باو حقوق او ازادۍ له قانون سره سم تنظیموي د خارجيات باو حقوق او د هغه ازادۍ دا د هیڅ سره سم تطبیقی د قانون سره د شریعت سره نه د قانون سره د قانون ابي فرق په خپل ام د قانون اساسي خو دليده شريعت خو په ټولو قانون کې د اول حرف نه نیول تر اخره پورې بيخره وسته نه یاد کړئ نه او قانون په خپل تعريف کړل دا په خلک دغه ماده کې چې قانون څه شتوایي هغه مساوي توایي چې د پارلمان د دول مجلسونو له خوا تایید شي او د جمهور له خوا نه شي قانون ي بل شي د شريعت ي بل شي برهمه حقو او د ازادۍ تضمین په کده دی وای چې د قانون سره سم دا کسان د بین المللي حقوقو د قواعد او حدودو کې د افغانستان د دولت د قوانینو پر رعایت مکلف دي ګورې دلته دوی د افغانستان د قانون پامنو مکلف دي خو د څه شی په حدود کې د ماده تیارو وړه ماده 2 دا کسان د بين المللي حقوقو د قوایدو په حدودو کې د بین المللي حقوقو د قوایدو په حدودو کې د افغانستان د دولت د قوانینو پرهات افغانستان قوانين د بین المللي حقوقو په قوایدو کې راتلل او ک قوانين د بین المللي حدودو فقواعدنا راتل نوبدي وربندي مكلف ندي دو نا مستثني نضل قوس قيموميه يا سمراء عليا يا بالادستي د افغانستان قوانين تحاصلش و بیناللی قوانين بیناللی قوانين تحاصلش نوبدي افغانستاني دي, دي, دي, دي, دي او دختم قواعد مطابق بدلته دي روکیو هرڅه به تخمه قوانين مطابقت سره كنته پندوسو ماده ترشي پندوسو ماده کوي دولت په افغانستان کې د بشر د حقوقو د رعاية خوالی او ملاتل لپاره د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسن جوړوي د بشر د حقوقو د لپاره چې دا وسدلته منل کیږي کمنل کی کمنل کی کمنل کی خلک نه ی وا دا چې چاار نه بلکېښواله او ملاتار ی هم کوي او بیا د دی افغانستان د بشر د حکوکوو خپللواک کمیسون جوړي یعنی د بشر د حقوقو د نړیوالي اعلام د تطبیق او چاار لپاره یو الهده دا کمیسون داسې جوړهوي چې هغهه به د د خدمت کوي دا به په ټولانونه کې دلته بیاده کوي د د تطببیق چاار نه به د بشر د حقوقو امباره ک من تااس پاول دستس کې کافی خبره کړی وه چې د نه د مسلمانانو لپار جوړه شوي نه د مسلمانانو راه پ ک اختل شوي ندي مسلمانانو شریتته ک اعتبار وور کار شوي بلک دا په غ وختې چې د دوای م نیالله ژګې اوروته اروپا و راه شوه په خپل منظونونه ک دوی په میلیونو انسانان سره اوژل او جنگونه او کول تبا شوه اروپا او پپلو منزو کې مختلف قسم کنی او حسادونه او قومی او نشنلیسی جګړ و شوي دوی. یو داسې اعلامیا د خپل ځان لپاره سرهمه نهله شپغې کې د دوی ممسالله خوندې شو دکه دا د جګې نه د راوتتللو ی نظرریوه د جګ نه د راوتلو او بیا د ا هغه دو مشکلاتو د نهې خلو د پاار دوی یولا او یو یو میار ووت یو چې بنددون داسې جوړ کو چې بیا هغه دو حالات را مخته نه شي پاروپ ک دی نه نو دا د ده او د خپلو اقلون او د خپلو ممساله او د دي خپل دین او د خپل تګلارو په نظر کې نیول سره جوړه کړي ده دا نه اسلامي دا نه اسلام ته کې ځای ورکړ شوی نه بلکې سراسر د اسلام په خلاف ده نو د د نړیوال اعلانيه د بشر د حقوقو چې د الله د شریعت په مقابله کې انسانانو ته بل ډول حقوق ورکړي مثلا اسلام وایي چې مسلمان به کافر کې نه او د بشر د حقوق نړیوال اعلانيه وایي چې مسلمان ته حق حاصل ده چې دي هر دین د دي ځان انتخاب ارګ دلته د کیسه کیږي کافردشي کافر دی اغه د تدریخ لپاره دلته د افغانستان د قانون اساسی دی او علاوې د کمیسو جوړول باندې امر کوي هر چو کولی شي د خپل بشری حقوقو د نقض په صورت کې د کمیسون ته شکایت وکړي کمیسون کولی شي د افراد بشاری حقوقو د نقض موارد مربوط قانون سانو تراجیه کړي او د هغه لحوقو څخه په دفاع کې مرسته وکړي یو سړی د راپورته کیږي وایز کافرد کېږي يهودی کېږي یا مسرانی کې غو په کاذر الرحمن پنځرهی ټراپورت وش وایي یسای کې غو اوس نور خلک راپورته کیږي عوام خلک یا د حکومت ځینې ادارې هغه ته وایي چې تمه حکم وکاو دوی وایي ما خو څه ګناه نه کړې ما خو د وونو ماده مطابق خپل حق استعمال کړی دا په ومه ماده کې بشري حقوق اعلان نه منل شو دي او د بشري حقوق په اعلان کې چې دا ومه ماده او شپږم ماده منل او نو ته بیا ورته طات فنزو سمما دکې د تطبیق د دولت کمیسیون جوړ کړی دا هغه دا دي دي انتخاب حق ورکي او ما انتخاب کړی واخ په چا ځان نه کولی وینم نه د پېکړي چې ما ځان ته نوې دین انتخاب کړی دا د خلق په غبن فشار باندې جنجال سره کوي د نړی ته بشري حقوقي اعلانې د شکایت کوي کبه نه کوي د بشري حقوقي اعلانې بيڅوي دا ماده په خپل خلق ته ور التقنيوي ور اعلاموي کنا تاشکاف کافر کی گمنمس ته تیاری کته نوید دین د ځان د فارن انتخابوی ای افغان نه د دې ته د بشری یو حق او کبياتول جنجال ده صرف د بشری حقوقو کمیسون د تاد د دفاع حاضر ولاړ ده د کپات کمیسون کولای شي د افراد د بشری حقوقو د نقض موارد مربوط قانوني څنګه ترجمه او دغه حقوق په دفاع کې دا قانون اساسی د بشری حقوقو د څارنې او د خوالو د تدביר لپاره کمیسون جوړي او دا کمیسون به د خلکو حقوقو تورستاني یو سرای کا ترکي نو خلک جنجاله سرکي کوم راپورته کوي او جنها د خپل حقبه قومي اساسی دغه مرسته کوي د دې کمیسون جوړښت او د کار دوله د قانون لری تنظیمي ده په 57 ماده را وه هیڅ څوک نشي کولای په دې اساسی قانون کې لارغل او ازادي او حقوقو په ناورې استفاده د هیواد د خپلواکۍ ځمکني بشپړتیا ملی واکمنۍ او ملی وحدت په زړه عمل وکړي د ملی وحدت مفهوم موږ تاسو مخ ته تشریح کړو دا وایي چې هڅوک نو شیکوالې د قانون پر أغله آزادي او حقوق په ناوله استفاده د هیواد د خپلواکۍ ځمکني بشپړتیا ملی واکمنۍ او ملی وحدت په زړه عمل وکړي کیندل چې کومه آزادي خلک ته ورکلشي وي دي چې حکومت نه نه خرابېږي او خلق ته دنه شخصي زره نه ورسیږي با خیمانده کدی په خپل کفر اختیاروي یا یو بل لاره اختیاروي نو دا څه مشکل نه د ازادي د توري کړشه ويږي خو چې نور خلق ته ورنه یملی وقمنه ته ورنه روان نه ورسیږي تاسې د دریم فصل تراشه دي جمهور رئیس د فصل ته په دې کې کافي ډېر مادي دي کو تاسې د 25م ماده تراشه او 25 ماده کې وایي څوک چې جمهوریت ریاست ته کاندې دي د لاندې نه او لرون کوي اول د افغانستان تبادلي افغان مرو پلازخه دېګه دې لوی او دې بل حیوانات طبيعتونه لري دا اولين شرط ده چې افغان سان تر را افغان مرو پلازخه دېګه دې لوی او دې بل حیوانات طبيعتونه لري دوام شرط وای چې د ښاندې دې دوه عمر تر 30 وخت کلونو لګ نوي او دریم شرط دا ده وای چې د محکمې له خوا د بشري ضد جرمونو او جنایت پر ارتكاب او یا مدني حقوقو محرومي باندې محکوم شوي نوي مدري شرطونه د دې جمهور د پاره ټاکي په دې دری وړو کې پېوکه هم د مسلمانۍ شرط نشته پر رسمي جريده کې د دولت لوخانه په چاپ شوې نسخه کې په اږي کې د ریاست جمهوری لپاره چې د کم شرطونه یې کولای شي وي په اږي کې د اسلام شرط نشته نو ورسته په پنور مادو کې راځي چې هر افغان به کاندیدولو کاندیدولو حق لري هر افغان د هر منصب لپاره د کاندیدولو او هر او د هر منصب لپاره یو بل چا د کاندیدولو حق لري په دې باندې ما خبره وکړم چې اصلا دا کم معیارونه د جديد جمهوریت لپاره تاکل دي دا اسلامي خوا نه د زعیم او د مشر لپاره شرطونه ندي اسلام د زعیم لپاره خپل شرطونه لري مسلمانان زعیم یدل مسلمانان او امير مسلمانان مشر چې کاکل کیږي دا غو شرطونه اسلام په خپل واضح کړی وي په اسلام کې چې د اسلامي سیاست په اسلام فقها او د مسلمانانو لمشران لپاره یادي مسلمان زایم لپاره چکم شرطونه ذکر کړی دي اغه اول شرط دا دی چې باید مسلمان وي کافر د اسلامي دولت مشر نشي جوړي دی یو ډول کافر هم د مسلمانانو مشر کېدای نشي کاه يهودي وي کاه نصراني وي کاه سکولر وي کاه کومونیست وي او یاد دي کومبل دین منون کوي او یا هم تيو الدين نوي ملحدوي زك الله تعالى فرمای ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا قرآن کریم کدی مسلمانانو ولل سره هر زایدہ قید لغول شویدہ چراغه بعدل مسلمانانو تخوی او کدی شرط بنے د اسلام د ټول علماء او اجماع ده چې بنا فیصله ک مسلمانانو د کافر حکم کیدل حرام دی ودل تا هر افهام ته د اجازه ورکړل شوی دی ځکه البته په اساسي هر افغان تعریف شوی دی هر هر ا... افغان دی انتخابولو دی انتخابیدلو حق ورته ورکړ شوی دی دائم شرط هغه په اسلام کې دی حاکم لپاره نارینه توپ خز دی خزده سرمنانو حاکمه نشي جوړیدلې کله چې د کسره لمړی نه نورسته د فارسي خلکو دی, دی, فارس دی غلون حاکم کړ قامبر صلى الله عليه وسلم شدا خبر ورسول قامبر صلى الله عليه وسلم فرمات لن يفلح قوم ولو امرهم امراه هذا القوم نشي تشغل ولايات يعني حاكميت خزته وركي ودي ب او خزيو دول او حاكم كيدلو حق حكم افغانستان بو اسني اساسي قانون كي امريكا ديشغال پورت كي جود سوي هم پدي افغانستان اتباد انتخابات او انتخابات ادلو حق كده څداکار له اسلام سره مخالفت دي دریم شرط چې هغه بلوغ دي څلورم شرط عقل دي پنځم شرط آزادوالۍ حريت دي شاهد مرای نه غلام دي نه وي او شپږم شرط به کې عدالت دي په دې معنی چې فاسق بني وي دا خلاصې کوي چې کافر دي بي. اسلام چې کوم شرطونه ذکر کړي دي حاکم د هغه دلته یو هم پکې دی راغلی دلته بې کې هغه شرطونه ذکر کړي دي چې هغه کم د مطابق دي د افغانستان تبادي افغان مرطلار ملزي کېدلې د بل هوا طبيت دونه لري کاندیدو کاندیددو پرز د عمر تک سلوه تو کولو لګنوي د محکمې لخوا د بشري زد جرمونو او جنايات پر ارتکاب او یا مدني حقوق وصخة او صحه په محرومي محکوم شواینی اوس د بل بل خبره ته چوي هیڅ شخص دورو دوه دورونو زیات د جمهور رئیس کېدو حق ملای جمهور رئیس نشي تاکل کېدلی راځي د خبره ته چې ول نشي تاکل کېدلی که چېرته په دکې ساحیت موجود وي کار همخ کړړی وي خدمت همسم کړړی وي ټول شرایته دکې متحاقق ووي نو بیا مومانات په چ کې ده ده چې ټول شرایې موجود وي چې جر موجاییت هم نه وي کړی بیا په شریت کې خو حاکم د تلل دپاره وي چې تر څوپ د غه قوواده د حککوم یا داس څ چې دا باید د خې دی ووج نهاعاضل شي دا ور نه ن صاد عزل عزل دا چوکاعزل کول نه شي کهویاعاضل کوي نو بیا هغه خلک څنګه کاه را کېږي باغیانګ نه لیکې په اسلامان خو د م مشر شو ترڅو چې د داسېڅ ارتقا یا نه کی چې د هغه نه د داعزل واجب وي نو په دبانې چې بندیز ده نه مدت ورته ټاکل شته د تهې مدت ته ټاکل چې اول به کېده شي دو انځل به کېده شي اول زغه هم دا تر ټاکلو چې څلور کله پنځه کاله دا د داي... څلور او د پنځو کلو خبره توازی کچیر ته داسې ویني چې دای په اول زلبانه شې د دویم زلحق شورتور کولای کیږي کړه د دویم زلحق شورتور کولای کیږي نه به عزل کوي وله او کدا سې چې د یو مشکل د وزن عزل کوي د دویم زله انتخاب د دی اول او مجرم دی د دویم زلحق ولا ته او کوم جرم نه دی اول زله ولې ورته څه سره دی کوم کوم زاویو وایي چې کوم زايده د شريعت مخالفت کوي او کوم زايده شريعت مطاعه دی په حقیقت کې خلاصه خبره په دې باره کې ده چې د امریکاان او اخوان جرشوی قانون دی د امریکاان او اخوان په منګه باندې تهمې لښوې دي د تو په تنګ د زور د زندان په مت په او دی غوی ممسالله ورکی کې د رختی دي د اسلام په خلاف ن جوور شوي خو د ترتیب او ورته داسې کله چې عام خلو غوربانې پو نه شي چې په دیې ونه او کوفر ماډله شوي د چونه مشکلات په کېدي تا سر رای د قانون اسسی او ساگاناند قسم ته چې جممهورهې د لوړه کولو یا دی قسم کوللو ساګاند کولو په وختې یا په دسپ تو ماده کې دا چې دا اوګاند ب کوي دسم له رحمن رام د لو جل جلاو په نام لوړه د اسلام د سپچل دی پیروي او سا نه وکرم د اسسی قانون او نوره قوان او رااییت او د تطببیق ساار نه وکرم هم د اسلام قانون عملی کوي نه کوي او هم د د اسسی قانون چاار نه کوي په د اسسی قانون کې هر چ هر چې د دغ اس قانون چاارونه هم دی کوي چې د ارتداد حق ورکل د هر افغان ووجبه بولي دد چااره هم کوي او د اسلام چاار نه هم کوي د دواله کوي او د افغانستان د خپل واقعي ملي واکمنۍ نظمکني بشپړتیا ساتنه او د افغانستان د خلکو حقوق او ګټې خوندي کول او د لوخ د جلجلونو دربار څخه دمر سه پخوتل او د ملت کوم لاتل د افغانستان د خلکو پر مختب او هوښی فلاره کې خپل حیثیت جاری وساتم مګر د دې کې تناقض ذکر کړی هم دې اسلام ساتنه کوي هم دې د دوه خامو سیاست ساتنه کوي ځای هر ځای هر ځای له نه او له کفرۍ ما دونا مذاتوند مسلمانانو په عواطف ووډه مسلمانانو او فکرونو ووډه مسلمانانو تولنه باندې یو ډول ملاندې کی وهل شي د دین سمهان په کداسه اغفال شوې دي مسلمانان په کدي اوی تابع ګرځول شوې دي او د اوی قوانين مسلمانانو باندې په داس تاریخونو دي کایڅو ګر سرامني کای نمنې دی په نندم دومره بستا الله نور ما دی په بلدسکې دی اوی سبحانك اللهم اشهد ان اله الا أستغفرك واتوب إليك